Від кого успадкував не лише вибуховий характер, а й відданість великій справі. Зате поховали старого більшовика, комунара Данила Ляшка, з почастями. Несли червоні прапори, було начальство з району. Хоч цим віддячив дідові. Минали розь. Провесінь котила тумани на ніздрюваті сніги, і вони злизували їх, оголюючи чорнющі, лескочі чорноземи. Рейцентр зустрів їх сирим непривітним днем. Під'їхали до будівлі райкому партії, де стояло кілька чорних та білих вулг. Невелика група чоловіків стовбичила по кілька коло пам'ятника Леніну. Прибульці потрапили в обійми районного начальства. Серед зустрічаючих був і Левко Калета, тепер уже голова колгоспу з Богодохівки. Вервечка машин попетляла вулицями райцентру і виїхала на околицю, де стояв затишний ресторан Калиновий гай. За ним тягнувся густий, мішаний ліс. Колись тут мало не щодня збиралося керівництво району, відмічалися усі дні народження, знаменні дати, свята. Петро Ляшок випив тут не одну солію горілки та найдорожчих коньяків. Він добре знав, куди вела таємнича, Майже непомітна стежка від цього ресторану. Вона вела в лісовій нетрі, де стоїть казкова будівля, у якій він звідав усі радощі земні в обіймах молодих літавиць, що зліталися сюди із древніх дубів і замріяних ялиць. Він землю гристиме, аби повернути знову те життя, в якому почував себе і князем цих володінь, і ханом невеличкого гарему. Будівля всередині була розкішна. Зала з диванами, оббитими шкірою і деревом стінами, навівала домашній затишок. Посеред кімнати стояв довгий стіл, засталений стравами. Ляшок побачив свої улюблені копчені молочні поросята, птицю, солі, пляшки, бочечки з напоями і вдоволено заплямкам губами. губами. Застілля тривало цілісінький день, не вгавало і уночі. Швидко порожніли тарілки з наїдками, рікою текли вина, горілка, коньяки. Однак ці люди, гартовані в подібних бойовищах, пам'ятали, задля чого тут зібралися. Все організовано, товариші, на найвищому рівні, доповідав секретар підпільного обкому партії. Ситуація контролюється повністю нашими людьми. Ведеться робота в кожному селі, кожному колективі. Кого треба прикрутити – прикрутили, Кого треба полякати – полякали. Де треба – задобрили. З батогом і пряником працюємо, товариші. Усі голови колгоспів ведуть велику роботу. Ось ваш земляк Петре Петровичу Левко Юхимович Калита. Він веде особливий бій. Ваш опонент народився в цьому селі то є певні труднощі. Є такі, що за ним руку тягнуть. Та мало таких, рубанув ребром куцеї долоні повітря калита. Я зібрав збори колгосників, вдарив кулаком по столі і сказав «Голосуйте за достойного чоловіка, шанованого і потрібного нашій державі». «Дивіться, ми будемо все знати, хто за кого проголосує». Тоді не просіть виорати город, виписати комбікорму, привезти палива. На колгосп не розраховуйте. Ніхто й не писнув. Сиділи, як мухи. Вони мене бояться. Хтось завів п'яним голосом «Широка страна моя, родная». А потім Ляшок завів рябінушку і всі підхопили. Дві молодички снували від столу на кухню, прибирали посуд і приносили все нові страви. Їх була така кількість, що здавалось, людський організм не здатен з тим впоратися. Рево пив, їв і мовчки поглядав на веселе товариство. Йому вже давно не було так добре. В досі застілля – Висипало в ліс на шашлики. Кілька ліхтарів освітили альтанку, де на столах уже лежало на довгих тацях м'ясово, Стояли пляшки з пином, пивом, шматки домашньої паляниці на лозовій хлібниці. Під ногами кришилася тонка крига. У повітрі стояв запах вої і смаженого м'яса. Їли шашлики і запивали пивом. Ляшок висошив терпкий, аж крижаний напій і пошбурив пляшкою в стовбур. Вона дзенькнула і розлетілася. Це викликало загальний захват і ригіт. Усі стали цілитися в товстий стовбур того крислатого дуба, що стояв велетенською хмарою на околиці лісом. Розносився брязкіт, крик, Регіт. П'яні голоси полохали тишу. Поволі розгіднялося. «Отак ми їх потовчимо, як оці пляшки», – почув ляшок лериків Регіт, схожий на схлип. «Так ти ж промахнувся, твоя ж пляшка не розбилася». «Там я не промахнуся, душитиму їх, як клопів». Ми їхні жовто-блакитні прапори вифарбуємо в червоний колір їхньою ж кров'ю. Роздалися схвальні вигуки, оплески. На столі тим часом з'явилися тарілки із шматками копченої птиці. Рево подивився на ті наїдки, відчув нудоту, що розривала його зсередини. Побіг під ялину і вирвав. Ішов до альтанки, почуваючи полегкість. Розкулювалася од випитого голова і страшенно хотілося спати. Ви куди ходив? п'яно вирячився на нього ляшок. Ригав, ге? От слабак, ніякої закалки. Рево засміявся і нічого не відповів. Мать і я піду, якщо дійду. Як ви думав, я переможу? Початок відмінний, геш? Відчувається, що господарі не змінилися. Ось ми цих дермократів уберемо к такій матері і налагодимо життя. Ляшок побіг в кущі, невдовзі повернувся, підняв чарку і виголосив. Товариші, хочу випити за нашу перемогу. Яка, вірю, не за горами. Робімо все можливе і неможливе. Ламаємо всі нові починання. Помним наш основний лозунг. Чим гірше, тим краще. Нехай народ змете це все і піде за нами. А ми не схибимо. Ми більше не дамо маху. Його слова потонули у вигуках і оплесках. «От голова, так голова!» – заволав підпільний секретар обкому. «А ви як думав? Що мене пальцем робили?» І знову ригіт, розкуті жарти, дзвін скла об стовбур нелиня. Ті крики, пахощі смаженого м'яса і диму, розбудили старого голодного вовка, що зимував у чагарнику, в норі під корінням граба. Він виповз із нори, повдихав ті запахи і завив тонко і моторошно, витягуючи худу жилову шию. Старий ліс слухав його голодне виття і ситий регіт, що полохав вранішню тишу. Дрімали сосни, ялини, берести і думав свою тяжку Багато дому креслатий дуб. Його древні очі перебачили багато усяких див у цьому лісі. Надивився на хижі зграї і ватаги розбійників. Коло нього товклися ординці і пускали в нього стріли, а він вистояв, горів ліс і тріщало гілля, а його не зачепило полум'я. Спочивали під ним ляхи, гелготіли ще якісь поневолювачі. Надивився усяких див за свої півтисячі літ. Не раз тремтів, дивлячись на людське звиродніння. Однак наймоторошнішими залишаються ночі, коли на цю галявину привозили людей, ставили в ряди. А один залізним голосом віддавав накази Іменем революції плі. Люди падали, як листя, з дерев восени, а старий креслатий дуб тремтів усім своїм гіллям, корінням і поволі сивів. Стояла золота осінь, пливли над ним тумани, неподалік червоно яріла земля. А там, де стоїть ресторан, понурі люди вирили траншею і скидали в неї закривавлені трупи. І розносили в ранішні вітри тихий шепіт до рідні страчених, без права переписки. А потім той рів зрівняли. Кров довго сочилася в землю і дійшла до коріння могутнього дуба. Відтоді, що осені нелий неначе справляв тризну пообієних, засвічував черлені свічки і густо сипав жолудями на поминальні обруси вивіленої трави. З усіх ночей ті ночі найчорніші, а досвідки найсивіші, а ранки найкривавіші, а дні і вечори найболючіші. А ті люди, що розстрілювали селян навколишніх сіл, отих з потрісканими руками смаглявали цих речкосіїв, тихонів, горпин, климів, ударок, найстрашніший з усіх, яких перебачив за свій вік. Вони також червоно світилися, як і їхні нащадки, що били пляшки об його стовбур. Ці червоні хижаки здавалися старому Неленю найжахливішими з тих, що ступали на цю святу скорботну землю. Василь попрасував сорочку, зодягнувся і вийшов у двір. Мати йшла від повідки з порожніми відрами. Побачила сина, кинула їх, витерла руки об поли і заспішила до хвіртки. «Благословіть мене, мамо!» «Благословляю!» «З Богом!» «Чогось ніде на зустрічах так не хвилювався, як у своєму селі», – зізнався він. «Кріпись, дитино, сказала Ганна Дем'янівна і перехрестила Високу васелеву постать. Весняне надвечір'я снувало свою неповторну мережку із кольорів, пахощів зела тернового квіту. Василь постояв у молоденькій діброві, яку вони висадили позаминулої осені з Тарасом. Дубки міцно вхопилися корінням за ґрунт, вже здійнялися на добрі два метри. Тривога більшала. Місцеве начальство зірвало майже всі зустрічі з виборцями. Людей із його групи підтримки грубо спроваджували з робітничих колективів. Двері палаців відчинялися лише Петру Ляшку.